Kapittel 55 Hei der, alle dere tørste. Kom til vannet. Og de som ikke har penger, kom, kjøp og spis. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor fortsetter dere å betale ut penger for det som ikke er brød? Og hvorfor sliter dere for det som ikke metter? Hør oppmerksomt på meg, og spis det som er godt og la deres sjel finne sin største glede i feter etter. Bøy deres øre hit og kom til mig. Hør, og deres sjel skal bli i livet, og med dere skal jeg villig slutte en pakt som varer til uavgrenset tid, angående av den kjærlige godhet overfor David, den som er trofast. Se, som et vittne for folkegruppene har jeg gitt ham, som en leder og befalingsmann for folkegruppene. Se, en nasjon som du ikke kjenner skal du kalle på, O folk fra en nasjon som ikke har kjent dig, skal løpe til dig. for Jehova din Guds skyld, og på grunn av Israels helje, for han kommer til å ha prydet deg. Søk Jehova mens han er å finne. Rop til ham mens han viser seg å være nær. La den onde forlate sin vei, og den man som volder skade sine tanker, og la ham vende om til Jehova som vil ha barmhjertighet med ham, og til vår Gud for han vil tilgi i rikt mål. «For deres tanker er ikke mine tanker, og mine veier er ikke deres veier», lyder Jehovas utsang. «For som himmelene er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. For liksom Øsregne og snøen faller fra himmelene og ikke vender tilbake dit uten å ha gjennomvett jorden og fått den til å bære og spire, og det er blitt gitt såkorn til den som sår og brød til den som spiser. Slik skal mitt ord, som går ut av min munn, vise seg å være. Det skal ikke vende tilbake til meg med uforrettet sak, men det skal i sannhet gjøre det som jeg har funnet behag i, og det skal ha sikker framgang i det som jeg har sendt det til. For med fryd skal dere dra ut, og med fred skal dere bli ført inn. Fjellene og høydene skal glede seg framfor dere med fridrop og alle trærne på marken skal klappe i henne. I stedet for tornekratte skal egnetre skyte opp. I stedet for brennerslen skal myttetre skyte opp. Og det skal bli til berømmelse for Jehova, et tegn til uavgrenset tid som ikke skal bli utslettet.